Tervetuloa seuraamaan podcastia miehen ja naisen kielenkäytön eroista. Mun nimeni on Jari Hiltunen ja tässä podcastissa kerron, onko sukupuolella vaikutusta kielenkäyttöön ja puhuuko mies naiselle eri tavalla kuin miehelle. Tai onko miehellä niin sanottu valikoiva kuulo. Joskus mies kuulee töissä tai kotona naisen suusta. Enkö mä ole sulle tuhat kertaa sanonut tästä asiasta? Miksi sä et koskaan kuuntele, mitä mä sulle sanon? Tällä mies saattaa ajatella, että nainen, olihan sitten puoliso tai työtoveri, koettaa taas kerran syyllistää miestä huonosta kuuntelemisesta, vaikka miehen omatunto on ihan puhdas. Kun molemmat osapuolet luulevat vilpittömästi toisen yrittävän vaan keplotella syyttömyydellään tai herjavan toista syyttä valehtelijaksi, on lihavan riidan ainekset valmiina. Tällaisen esimerkin kaltainen tilanne selittyy kielenkäytön erolla, joka johtuu sukupuolesta. Mies ei koskaan ole välttämättä tulkinut naisen viestejä siten, että olisi ymmärtänyt sisällön oikein. Nainen taas on luullut, että koska hänen viestinsä eivät näytä vaikuttavan miehen toimintaan, mies olisi haluton ottamaan niitä vastaan, eli hänellä olisi oikeasti valikoiva kuulla. Viestinnän tutkijat ovat tutkineet mieheen naisen kielen käyttöä laajalti ympäri maailmaa. Tutkimukset ovat kertoneet, että rodusta ja maasta riippumatta nainen on selvästi lahjakkaampi viestiä kuin mies. Lisäksi on huomattu, että nainen oma miestä enemmän valmiuksia oma viestintänsä kehittämiseen. Nainen on motivoituneempi kehittämään omaa viestintänsä kuin mies ja ylipäänsä kiinnostuneempi viestintäasioista. Naisellinen älykkyys on juuri viestinnällistä. Ehkä tästä johtuen monessa firmassa viestintäpäällikkönä on juuri nainen eikä mies. Eikä ole ihme sekään, että esimerkiksi äidinkieleopettajiksi tai toimittajiksi opiskelevista tai tässä työssä työskentelevistä henkilöistä suurin osa on naisia. Toisaalta kaikissa korkeakoulutetuissa ammateissa naisten määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä. Yleistäminen kahden sukupuolen välillä on jossain mielessä vaarallista ja sitä pitääkin välttää aina kun mahdollista. Lisäksi on selvää, että ihmiset käyttävät kieltä hyvin sam paljon samoillakin tavoilla sukupuolesta riippumatta. Mennänä vuosikymmeninä kotikasvatus kohteli lapsia kielellisesti eriarvoisesti, oli kyseessä sitten poika tai tyttö. Tähän feministiset viestintätutkijat kiinnittivät huomiota epäkohtana. Käytännössä eriarvoisuus tuli näkyviin sillä että tyttöjä kasvatettiin poikia tiukemmin hylkäämään esimerkiksi kirosanat puheestansa. Kansalla on lentävä lause, ettei mikään ole niin kauheata kuin rivosuisen akan puhe. Tällöin... Tytöt saattoivat kysyä esimerkiksi koulusopettajalta, että miksi pojat saavat kiroilla vapaammin kuin he, ja jäivät usein ilman kunnon vastausta. Sukupuoleen liittyvät rooliodotukset ovat perinteisesti olleet aika voimakkaita. Ovatko ne sitä vielä tänä päivänä, niin sitä sopii hyvin miettiä. Laajasti ottaen naisen viestintämaailma on rikkaampi kuin miehen. Kun suomalainen mies usein puhuu pelkästään yhdellä ja samalla tavalla joka paikassa ja jokaiselle keskustelukumppanille, nainen miettii enemmän kuin mies erilaisia vaihtoehtoja kielenkäytölle, sen mukaan kenen kanssa jutellaan. Räikeimmillään tämä tulee esiin silloin, kun nainen puhuu selvästi erilaisella intonaatiolla ja tyylillä miesten tai toisten naisten kanssa. Naisen sanavaraston väitetään olevan selvästi suuremman kuin miesten. Miehiltä puuttuu sanoja käsitellä esimerkiksi joitakin vaikeita tunteita, mikä johtaa äärireaktioihin konfliktitilanteissa. Miehisen nyrkiniskun takana onkin usein kyvyttömyys selvittää asia puhumalla. Feministien mukaan miehet tarvitsisivat ylimääräisen kielikoulu, jossa heille opetettaisiin kädestä pitäen tiettyjä elämässä tärkeitä sanoja, ja opastettaisiin muun muassa naisellisen kielenkäytön saloihin. Oman lukunsa on tabut, eli kielletyt puheenaiheet. Tutkijat väittävät, että miehillä olisi niitä enemmän kuin naisilla. Tämäkin saattaa johtua kasvatuksesta. Eli aikuinen mies, kun kasvattaa poikaansa sukupuoliroolinsa, hän saattaa sanoa tälle, että näistä ja näistä asioista et sitten juttele kenellekään, etkä varsinkaan naisille. Tietty kielenkäytön asenne saattaa näin välittyä sukupolvelta toiselle. Suomalaisessa länsimaassa mediakulttuurissamme tabuja eli kiellettyjä puheenaiheita pidetään monesti kielteisinä ilmiöinä, toisen kuin esimerkiksi kaukoidässä. Länsimaiset elämäntaito-oppaat ja ihmissuhdekonsultit korostavat kilvan avoimuutta, jossa kissat nostetaan pöydälle heti tavattaessa eikä mitään jätetä. Salaisiksi luurangoksi kaappiin. Naisen viestintämaailman rikkaus näkyy myös piilomerkitysten käytössä. Kun monesta miehestä rivien välissä ei ole oikeastaan mitään löydettävissä, ne ovat naisille usein täynnä kaikenlaisia mielenkiintoisia merkityksiä. Tässä juuri korostuu naisten viestinnällinen älykkyys. Nainen saattaa sijoittaa suoraan sanotu viestinsä rivien väliin positiivisia merkityksiä tai vastakkaisesti sellaista myrkkyä, jonka älykäs vastaanottaja, useimmiten toinen nainen, löytää ja pahoittaa mielensä pitkäksi aikaa. Legendaariset puheet esimerkiksi Anopin kielen terävyydestä selittyvät näin ollen minijälle vielä kipeämmin kuin vävypojalle. Useimmiten nainen ei halua määräillä läheistä miestä suorilla käskyillä. Jos hän haluaa miehen tekevän jotakin, nainen sanookin tälle asian kautta rantain. Esimerkiksi vaikkapa niin, että onpa täällä kylmä, mikä tarkoittaa suomeksi suljetko auki oleva ikkunan. Tai toinen käsky, käypä katsomassa, ovatko pyykit jo kuivia. Tämä tarkoittaa, käy katsomassa pyykkeä jos ne ovat kuivia, niin kerää ne pois. Tai en tiedä, mitä ajattelet tästä asiasta. Tämä on suomeksi kerro, mitä ajattelet tästä asiasta. Tällaisia piiloisia viesteemme miehet ymmärrämme hyvin vaihtelevasti. Toisessa ääripäässä oleville miehille rivien välit ovat yhtä auki kuin naisille. Toisen ääripään miehet eivät taas ole tottuneet tulkitsemaan piiloisia viestejä ollenkaan ja heille suora viestintä on se ainoa oikea. Kielellisesti älykäs nainen, joka on tottunut viestimään monella tavalla, saattaa mieltää suora viestinä miehet äärimmäise äärimmäisellä tavalla, joko tyhmiksi tai älyttömiksi. Kuitenkin tässä on kyse vain kielenkäytön erosta ja siitä, että mihin ihminen on tottunut kieltä käyttäessä ja muiden viestejä tulkitessansa. Piilomerkitysten käytössä kansainväliset näkökulmat ovat tärkeitä. Esimerkiksi japanilainen mies on kulttuurissaan tottunut siihen, että kaikkea ei puhuta ihan suoraan tai niiden asioiden oikealla nimillä, ja piiloisia viestejä käytetään esimerkiksi ventovieraiden kanssa. Länsimaalaisten ihmisten suoranuottiset viestintätavat tuntuvat heistä rahvanomaisilta ja epäkohtelijalta. He ajattelevat, että eihän kaikesta nyt tarvitse puhua julkisesti. Miehiseen kielenkäyttöön sopii naisellista paremmin sanottava varmuus, jota voidaan esimerkiksi pohjalaiseen tyyliin korostaa mojavalla myrkiniskulla pöytään. Naisille on miehiä tyypillisempää puhua varauksella. Jos asiasta ei ole täyttä sataprosenttista varmuutta, miksi siitä täytyy täydellä rinta-aineella muka puhua varmana asiana? Monelle naiselle onkin muodostunut sellainen kielenkäyttötapa, jossa juuri mitään asiaa ei sanota varmana. Tällaisen naisen räikeä vastakohta on mies, joka kertoo täysin varmana asioita, joista on joiltakin kuullut toisen käden tietona ja joiden varmuudesta ei välttämättä tiedä kovin paljon. Sukupuoliero löytyy myös tavassa koristella puhekieltä. Kun laatusanojen eteen lisätään ylimääräisiä adverpeja, Esimerkiksi vaikka kamalan ihanaa ruokaa, hirmu vaate, mies kokee tällaisen kielenkoristelun naismaiseksi. Miehetkin kyllä koristelevat mielellään omaa kieltään esimerkiksi kirosanoilla, joiden tarkoitus tässä kohti on aivan sama kuin naisten arverpeillä. Sukupuolen vaikutus virkailijoiden kielenkäyttöön on kiintoisa tutkimuskohde. Moni mies muuttuu julkisessa virassa huomattavasti arkikieltään kapulla Erityisesti tämä näkyy valtakunnan politiikassa, eli vaikkapa eduskunnassa. Jos TV-haastattelussa mies ja puhuu, hän saattaa käyttää hyvin vaikeita lauserakenteita ja sivistyssanoja, vaikka on muuten TV-kamera ulkopuolella niin sujuva sanainen seuramies, joka, joka puhuu hyvin yksinkertaisesti. Kansanedustajaksi valittu nainen taas säilyttää miestä paremmin oman ilmaisunsa sellaisenaan, eli naisenkieli kieli säilyy verraten samanlaisena, vaikka virka muuttuisi korkeammaksi. Kiintoisen yllätys tulee siinä kohti vastaan, kun mies korotetaan oikein todella korkeaa virkaan, esimerkiksi isoksi johtajaksi tai, tai suureksi politioksi. Silloin saattaa muuttua kieletään aivan päinvastaiseksi kuin uraputkessa ollessaan. Hienot sivistyssanat lentävät rumukoppaan, murretta ja jopa alatyyliä saatetaan al alkaa viljelemään vapaammin ja tietynlainen kielellinen rahvaanomaisuus tulee esille. Tällainen tutkimustulos todettiin jo 80-luvulla sosioekonomisen taustan merkityksestä kielenkäyttöön. Mies heittää kielellisesti vapaalle kuin murrosikäinen, kun hänestä tehdään iso johtaja. Samanlaiseen asemaan nouseva nainen taas säilyttää hienostuneiden ja sovinnaisen kielenkäyttötapansa kuin asemansa kruununa.